Va, ah, que comencem. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Estem aquí a la raó. <ríe> <ha de> <ríe> <ríe> uh, Josep Pedrals, uh, bona tarda. Molt bona tarda. Ha arribat el vent sonat a la tribu de Catalunya Ràdio. Cada setmana analitza una frase que li ha sonat malament per alguna cosa... I suggereix com reconstruir-la. que ens portes, avui? Avui eh, porto una frase que va aparèixer l'altre dia en una conversa amb la gent del meu barri. Com sempre, el meu barri és font de frases. Mm, sí, sí, realment. Sí, fa, fa temps que el barri havia una reclamació veïnal perquè convertissin uns jardins abandonats que hi ha en un equipament públic. I, finalment, eh, doncs la cosa s'ha aconseguit. L'Ajuntament eh, ha refet un arreglet de... de així, per salvar la situació, però la gent del barri està molt contenta perquè les, les mobilitzacions reivindicatives han donat fruit. Molt bé. I parlant parlant-ne... Eh, clar, és ben nou el tema. Un veí va dir... Estic tan orgullós que aniré demà mateix. Bé. I la frase és aquesta. Estic tan orgullós <ríe> que, aniré home, no és, que aniré demà mateix. No és perfecte, sí, demà però, demà però vaja... No. No... Molt primmirat, tu també. No, veure, jo, jo he analitzat la frase, en primer lloc, i posant-la dintre el context, que el que diu aquest home és que està tan orgullós, o sigui que té orgull està orgullós, vol dir que tens orgull orgull en el sentit de sentiment legítim de la pròpia dignitat o de les pròpies obres per tant aquest home se sent eh, o sigui, digne de, del resultat d'això i diu que aniré demà mateix per tant anar és moure's passant d'un punt a un altre en una direcció determinada sí? o sigui a, a anirà al, al, al parc, no? En sí. realitat el que, el que passa que aquest home l'únic que ha fet és saltar-se els programes febles, exacte sí. Sí. Sí, el que vol dir aquest home és, és n'estic tan mal, orgullós Sí, sí, diu, n'estic tan orgullós que hi aniré demà mateix. Exacte. Mm -hmm. Clar, això també podria haver dit, n'estic tan satisfet que tinc pressa per veure-ho. També. No? Eh? Perquè, sí. Més o menys, no? O ja directament saltar-se l'orgullós, no? Perquè estar d'alguna cosa també vol dir eh, estimar, preciau-te. Si mira, per tant, n'estic tan que em tinc afany. Aquest dia començaria a tenir... El... N'estic tant que em tinc afany. O em fa tanta il·lusió com mou l'acceleració. Sí, si no O em fong i el temps més llong que aquest també és rimeta tonta, però que queda molt bé. O sigui, el temps se m'allarga i jo... No trobes el moment d'arribar-hi, sí, no? que fa molt llarg, molt bé. Però jo pensava, i si aquest bon home en realitat el que ens diu és, és literalment el que ens ha dit? O sigui, estic orgullós, no estic orgullós de, sinó estic orgullós, sí, no, estic humil, estic sí. simpàtic... No? Avui estic orgullós. estic orgullós. o sigui, tinc un excés d'estima de mi mateix, dels propis mèrits, de, que, que fa que homes es, es cregui superior als altres. Per tant em trobo el tiu arrogant, superb, enfaristolat, petulant, que aniré demà. Anar també és funcionar, procedir o realitzar-se. És a dir, quan diem això no va, no? o aquest rellotge abans no anava. Eh, no? Per tant, aniré demà és demà funcionaré, demà procediré. No? Per tant, si aquest home diu... Com era la frase esperada? <ríe> estic tan orgullós que aniré demà mateix. El que vol dir és, estic tan superb que demà em realitzaré no? de tanta petulància, demà m'acompliré no? estic en una posició tan altiva que el meu moment ja arriba no? potser l'home el que ens estava dient això era, era exactament això amb ganes d'aplaudir per aquest senyor estic clar, tan orgullós que aniré ara, demà, això, eh? això, sí, això sí, sí Bueno, és, és qüestió de to. En realitat, no, no hi havia molt de truco. I avui, com que sempre em deixes just, ara, ara, ara em som en minuts. És quina cosa. Eh? Pensaves que no tindries temps, eh? Sí, sí. sí. Ja ho veus que sí, o sigui, que has d'allargar... Mira, cinc minuts. Cinc minuts, amb el poema... Fem el poema amb temps i després improvisem. Val, sí, Va, sí, sí. Venga. Home, no, de fet, si voleu, us explico, el, el, els poemes que estic fent en aquesta secció em són em cridic, sempre sonets en, en aleixandrins en format del sonet peletier. Ja ho havíem notat, que, això, sí, eh? Sí, un un ja, el Això és peletier. format peletier, el peletier. El peletier. El bé, Això és un, eh, un formatge no? sí, eh, sí. Sí, sí. En comptes no? de fer dos tercets que... Faig pariat i quarteta oh, i... Li dic a la meva dona que ens ha fotut un peletier allà, ah, que... I sense problemes sí, No, no s'ho no creu Ens no està fotent el peletier A veure, diu així Diu Allò que som s'escup I brolla per la boca Estus i s'esternuda És baba I és gargall és netejar la gola i fer un rot i un badall, tirar muntanya amunt, fer setze com qui es moca i expulsar aquell sobrant d'un cos que s'equivoca, que em passa porqueries i ho tira tot avall. De cop, venen les nàusees i vull gitar el rugall. El ventre i cou brutó, l'entranya es descol·loca i per això m'ajudo d'una eina com els dits. I amb l'índex, Furgo lúbula és l'arma dels meus crits. Voldria destrossar-me a cops i a perdigons aquest dit meu rebel que clica sempre al bàner i deixar-lo inservible per a aquelles funcions d'identificar empremtes passant-lo per les canes. Bravo! No sé pas què ni una ja. Al pelit hi he agradat, eh? Ja va de que ja com 15 paraules no sé que volen dir. podem Sí, sí podem, sí, estan bé. A la gargana deixa la gola fon rotongada, tira muntanyades. No sé si, alguns de vosaltres no cosa El rugall és aquella mena de mucosa que aquí a mitja molt bé. Roja, sí que l'havia sí, entès. Gira, vegetera. Um... Úvula. L'úvula és la campaneta. Ah! S'ha Així van les coses a tu també. Em passi, em passi. Em passi, em passi. Ha aixecat el dit. Sí, sí, panerit. jo ho he vist, eh? Sí, sí, sí, sí. Fama, sí la, la idea és que... que que sí. per ajudar a treure les coses... Sí, vegoses, ja ho hem no entès, fons... això. Jo, jo, jo, com vaig mamar, t'ho faig, eh? Sí, sí, sí. No, a quina estem? Catalunya Ràdio. Que no em vinguis a dir ara que dic jo. Home, però, des de Catalunya Ràdio, fer uns verbs d'aquesta baixesa, com els que fas, nato, m'indigna! Davant d'aquest poeta nostre, i tan nostrat que fa servir, fa i tan segons. m'indigna! que vagi a servir paraules com? No no. Què has dit? No, dit. Què he Tu què has dit? Tu l'has di no a molt grossa. les 5 de la tarda encara no, eh? No, no, no. parlava de la campaneta i aquí que tenia molt colla. S'ha fotut el dit a la boca, eh? Tu el... veus quin dit tan llarg ho hauria de tenir, però no arribava. Eh? Eh? Eh? No és que li no? estic... que entenguem la lògica? Veieu com no hem sé, d'improvisar? No sé Vaig. Gràcies, Josep Pedrals, per haver-nos acompanyat un dia més. T'esperem dimecres que ve. Pensa que alguns dia això s'allarga. Sí, sí, Vull no, no. Vull dir que a tindràs 10 minuts. Perfecte, com, és com millor, dia. millor. <laughs> Hi ha dies que s'allarga. Gràcies també a Bernat Soler per haver-nos... No, no, no, la eh? La eh? eh? I pitxalonso, <laughs> gràcies Bona tarda. Hola, i gràcies. Bon prou ja. domí, gràcies. Has ja. veu fotut riure molt. Gràcies a vosaltres. Va acabar guiat per la setmana que ve,